قران محترم اوریدو بوله مولانہ قوتي تو سی باقاصب دا دوره تفسیر قران دا ایکسویٹ نمبر 66 چې په محلہ بالا خیر مرغوس کې په اتار 9 2028 کې شوه د جدید منو دو پتا ساتي شادي توید سنت 66 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان طاجان د مینچای جنگل اور سوادی اپریټر انور شیر تویدي موبایل نمبر خلیش ته بنگله تا فلم رااته په سر کلا چولې د دی بنگ دی لا به بنگله را ګمانو کپاې د جو او پور تیکلو پردا پورتې کلي پنسي انسا کای ها د خپل دوالو پندونه اوې سليمان عليه السلام به شکه دا بنگلا مون مر ردن پکیدون کی من قواریر د شیشونه قال تو وی دی ر بسمه به شکم غ ظلم کړي ما ظلم کړي په خپل ځان باندې وغاړه می خود ذات سليمان عليه السلام سرا د الله چې رب د مخلوقات ته الله اکبر ګورې دا ویسنګ نو وېدا بازه مفسرین دا کړې دي خرافات دا کړې وې سليمان عليه السلام دې سره دوا اراده وکړه نه خلق ورته چې دې په پندو باندې وېخته دی او ډېر لوی لوی په سره واده مکو سليمان عليه السلام چې خوې د شیشو باندې باندې ټولي شیشې او وته چې دې تر اذن شمقصداو چې دا به وي شوبدي او خپې بچکانې پندای خاره کې نځو به وګورم چې دا ویښتې پېشته او کنه دا ډېر لوی دروغ دی په پیغمبر باندې او دا سرګند دروغ دی او دا چې چا ویلې ډېر لوی ظلمې کړه د اسرائیليان تي پیغمبر دا څه چريم نه الله اکبر اصل مقصد د سلیمان عليه السلام داو چې هغه تخپل مملکت او چې تا ماله ډالې را لېګلې راشه زله تخپل حکومت او خیم یا دام صدو چېڅګه هلته د نوار په چمک دمک باندې دلتهڅګو کا شوي نو دوار په چمک دمک باندې د کا شوې دا بعدې شروع کړی دی الله اکبر او ځکهغې دا بیا دا پې دلالت کې چې تو ننفس اصللم تو ما لیمان الله اکبر او باې مویته او باغوي وغیر را د ټولو چې کوم دی دا رونه کویدي دیوانه امام مدارې کتک دی او دا کښب د ساق د پندای خارا کول دا چې کم نه د تابان دا مقصود د سلیمان عليه السلام نو الله یا مقصود د سلیمان عليه السلام داو چې تاله تخزه تاله ستر او پرده پکاردا پرده دل له پکاردا تخزه دای وته خدلو ولا قد ارسلنا څنګه یې بنه ښه بل زر زر د صورت خلاصو مې لگ دی ولا قد ارسلنا دریم آوا پدی باندے پدویں مدعا متفرنے چہ متصرف اللہ دے الله علیہ السلام متصرف نو ولق قد ارسلنا او تا سر لے گلم گلم گلم گ سمودیان تن سب دی صالی علیہ السلام پدی مسئلہ چہ تا سو بندیو قیدیو اللہ تعالی باسنہ صپائی دوڑ ڈا لے وجاڑے کولا قال یا قوم او صال علیہ السلام قوم زما ول جلدی کوی تا سو پان صاحب باندے ما خید حسنینہ یے نے مدافت نہ کچار نہ یتا لولا تستغفرون الله ول نہ بخ ول نہ ول نہ او واړی تاسو د الله تعالی نه خامہ چې تاسو باندې راځه کومګلې شي قالو الطير نابیکا قالو بیکاس تا دو وجینا او پا آغا چا سره چې تا سرا دی چې چه تر اغلی قات سالیر اغلی سپیر کلو قالا اوی سالی علی سلاما سپیر والی ستاسو دا اللہ دا طرف دی بلکه تاسو یو قومی ای امتحان کلی شوی امتحان در باندی کلی شوی دی وکانا فیلم دینتی تیسانتو رحتوین او اوپ دا غیخار که تیسانتو رحتوین نه قوما یوبسی چې چه پساد بیکو پزما کہ کہ او اسلام نہ کا ولا ا د صالح علیہ د مرک سازس جوړ کنو وی وی قالو تقاسمو قالو وی کې چې قسمونه خپل بالله په الله باندې یا امرماناو کا دواړه کې دشی مازیو امر دواړه قالو وی د تقاسمون قسمونه کوي تاسو په الله تعالی باندې خا د شپې ور غلیو منګا دتا او اهل اسلام به د شپې دتا د شپې دته او هل د دته بیا بهوامونګه غواوارې سانانو د دا چې منمونګ نو حاضر شوی شوي ځای د حالاک د دتا د دته او بشهکهی منګه رتون کې و مړبی کو او بیا به اهلالته او چې بس مړه منګه خو نو خبر مون سپه منګه خبر نه و منګه اضیر شوي نه ی وما کاررو منګ وما کارنا او ما, کرو دیر لوی ما کرو او که پری و که د ډیرر ل او تبییرو ک منګه په تبییر کولو سرهود نه پوید او سورلی مرانې کې ویللو د زمانې د جا ل درووسومه اولماء کرام مداخلک وجلدات زمانه د جایل درسونه اوسمدا سی دي فنزور وګونه کيفا کان عقبۃ ماکرم سرهغه انجام د ما کرد دای بشکمغه تباق لاغی لرا قوم دغی ټول پټولا متصرف الله فتلک بیوتم دا دیا کورونا دای خاویتن خالق لشی فسبب دار چدی شرک او بشک خمه پدی کبرت د فردا قوم چای پویگی وان جاینن لذینا نجات ما ور کلو متصرف او نجات وان لرا چی نراوړه وکا دی د شرکنا ولوطن سلرم او دیب د چې متصرف الله دې دا وې د او لیگلو ملوط له سلامو هر کله چې ویلو هغه خپل قوم لکوي به دا او تاسو ویني خپوې گئی نا کوم بهشک تاسو رات لل کا وای اغاناری نه تا په شهوات پورا کوله باندې بغیر د نسنا مګر دا چې وغه او دا تابیدار د لوط علی السلام د دیخ پلکې نامې شکه دا څخه خلک دي ځان راته پاک پاک کوي فانجیناوه او سمته منه دي ځان راته پهوګه جوړ کړي پاک پاک کوي پس نه جات ور کمګه غل راو تابعدار او دا غل را مگر خزه قد دا قدر نه دا ځکه کومګه غل را مين الغابرین دا لا کې دنکونه او باران او ور مونګه په دی باران د کانو پس آ آ پس ډیر بده ماتوارو المنصرینا اغابرن د یارول شو او آیا اللہ اکبر او آیا چی صفتو ناد خدای توب خاص اللہ تعالی لردی و سلام علی عبادی اللہ دین استوفا او سلامت یادی پا بندگانو دا اللہ تعالی کسانو بندی استوفا چی چون کری دی اللہ اکبر صفتو ناد دولویت اللہ لردی مانسو آغد متصرف او عبادی صالح علی عبادی اللہ دین استوفا که دیتا چی نجا احلاق الجاہیدینو آبا تباکو ما آاللہو اللہ تا آیا اللہ تعالی غرده اما آم یا هغه سو یشترکون چی دئی و سرعی صدار گرزی اما من خلق السماوات اصل کې دے بل من بل من ام دے او بیامیم په میون که موضع شمید اصل که بل من دے او اضراب دے بلکہ آغا بادشاہ او دا دلال عقلی اول دلیل عقلی بلکه ارابات غوړه دي چې پیدا کړې د اسمان نوځم کې لار او انځل اورا وره وي تاسو د باران باران فام بعد نظر ونه مونږه پای سره با یي چې ذاته به جا خاوند ده خاوندانی د تر او تازه گي ما کانلکم ندې تاسو د باران تم بشو شوټ اوټو کوي تاسو شا جره اغه اونې د دې باغ چو ايلاهن آیاشت ده بل خالق ټولو کې ګوره استفهام انکاري دي او يفعل ذلك ټولو سره داسې سر دا سر کلمه سره اغا معذوب ته مانه ده ایلا هون ایشتده یو خالق اوارزای خپل اخپل معنه ده زی کومت ویخوطا که نئی ایلا هون ایشتده یو خالق معلی الله اللہ تعالی سره یفعالو ذالکا چوکی ده کارو نانشته خالق الله لا اله الا اللہ لا خالق الا دا د کلمه معنام ده بل هم قوم یادلون بلکې ده یو قوم ده چې شرکوی دویم دلیل بل امان بلکه آغازات بحتر ده جعل الارضو چه په گرزولی ده از مك لرا قراراً زائد قراری وجعل خلالا و گرزولی ده پا مینز ده از مك لرا انها وجعل لها گرزولی ده پارا غرونا وجعل بین البحرين حاجزا و گرزولی ده پا ما بین ده دریا بونو که پر ده لرا ایلاحن ایشتده یو اله متصرف ما اللہ ده اللہ سر یفعلو ذالکا چدا کارو کی نانا لا إله إلا الله لا متصرف إلا الله بل أكثر من يعلم بل كثر دينا لا يعلمون ان يفيج ام من يجيب المضطر دعيم دليل بل كي اغزاد بهتر ده چی قبلي دعاء ده محتاج هر كلاچ ده دعاء غالي دانا او لري کوي تکلیف او ګرځوي تا او ګرځولي تاسلرا مشران دزمکه يو بل پسيرات دنگي پزمکه پس ايلهن عايشتده غوث <الغوثى> لما اللہ دا اللہ سرائی فعل ذالکا <الزالكا> چی دا کارو <كاروكي> کی غوث و مغیث سوریخ بلشتے لا الہ الا الله لا غوث الا الله غوث و داتا دستگیر الله <هو> اکبر قلیل <ام> ما تذکرون دیر لگ دیا چی تاسو نسیت اخلی <صوري> اما یهدیکم سلورم رم <دلیل> بلکه بهتر ديا بادشاہ يا هديكم شلار خي تاسو ته په ظلمات البری فات يا رود او او دلم دې او اغه بادشاہ چراليږي او اغان لرا زیری د پارا مخ کې د بارند رحمت فلنا اي هم الله ايشتد بل هادي د الله سرا دا کار او کي کولې دا کارونه سو غاديشته لا هاديه الا الله تعال الله بلند او بالا د لتا لدا سن چې د صدر جوړي دا انا امن بنزم دلایل <سؤال> عقلی بلکه بهتر ده اغه بادشاه یبدا الخلقه چې پاول زلباند به پیدا کړی دی مخلوق لرا بیا واپس کی دوباره دی لرا او اغه بادشاه چروزی در کوي تاسو ته در نه او د ختانه ا ای اللهم الله عشتل بل رازقو مع الله د الله سرا شیداکار او کی نا نا نا قل هات برهانکم لا اله الا الله را لا رازق الا الله قلحان تو برحانکم مطالبا بست دلائلونا او آیا رات للو کئی تا رو راڑی تا دلیلو کچریای تا سورشتینی قلحان یالمو دا آیاتو متفریفا ولا داوا باندې قل اايا لا يعلم من في السماوات والارض ينبئوا اسوك چپسمنو کی اسوك چپسمن کا کی دي په غيب وباندي ما سوا الله انا الله نما ثواب السوك نه پويږي وما يشورون ايتدام پتنشتيان يو باسون چ کم وقت کي پورتا کبل کي شي اي بليد دار کا علمهم بليد دار علمهم بلک استله شوي ده علمهم علم ددی په بارا د اخرت کې یا ادار غاب غابالم منفل اخره غیب شه بده علم ددی په بارا د اخرت کې یا استحکم علمهم او حال بل په معنا د حل باندې ده حال معنا هل استحکم علمهم فل اخره آیا مستحکم شید علم ددی په بارا د اخرت کې نه نه بلهم په شکه منها مستحکم ترتله الله اکبر بل هم في شك منها بل كيد يشك يريد دينه بل هم منها امون بل كيد داغی دا قیامتنا داخرتنا ناند دی, دی وقال الذين اعتراض وقال الذين وي اول و کسانو چ کوبر کلو آیا چې کله شو منګه خار خار او مشران زمګه آیا بیا ب را پور راو باسه شو لقد عدنا تا تاکیک سراوا دی کله من سرا ده دی, دی او باونه زمګه کابین سرا مخک دې دی نو نه د دامګر کی سی د پخانو ما دا, دا, دا چې تا چته وې قول او جواب او آیا او گردایتا سو پسما کیو گوری سرانگی شو انجام د مجرمانو الله اکبر تسلینا بیل مغم غم جنega پدای باندے او ندیشی او مکی گاتو پتنگ سیا مما میما د آسنہ چدی پرے بونا جوړی دے می ترازو و یقولون او وای دیمتاز لوادو کله بهوي داواده د قیاممت چریېته سریشتې جوابقلل اووایه اس یاکوونه راض فله کوم قریبه دا دا چې شي چې را شيروستتو تاسو پسې بعضې اغا عذا به تستااجون چې تاسو جلدی کویپی باندې په بش او بشا کار ستا ها مخه خاون د فض دی په م خلکو باندېلی کې ناک سر د د خلکوونه شکر نو باسېوه ان نه رببه کا د متفرفا ولا داوا چیالی ملغیبیا واللہ دے او بیشا کربستاخا محب دے پاسماندے چی پتویسی نی دے دی توکنو پتویسی نی دے دی او پاسماندے چی زائروی دے, دے وما من غائبت او نشت دے یو غائبی دن کشی پاسمان او زمگا که مگر پا علم محفوظ کدے فی علم مبین اے محفوظ پا علم محفوظ کدے انہا زل قرآن ادخال الہی برائے صداقت القران ان ھذا القران بے شک دا قران کریم بیان کی په بنی اسرائیل باندې اکثر دا اغه سنا چې غي په اړه اختلاف کاو قران دا ډیرو په اړه لری چې اختلافي مسائل پیل شي و انه بے شک دا قران کریم لا دا کامل ہدایت او رحمت د پانه د مؤمنانو بے شک رسته په سلبو کې په ما بین دای کې به حکم ہی ایعد لی په خپل انصاف سرا او اور ور دے ال الیم فہ ہ بادشاہ فتوکل پس بھروسہ ک عللہ پر اللہ تعالی باندې بے شک تہ په حق سرگن باندې تسلی نبی علیہ السلام تا بے لا تسمع العلماء تا نشی اورولم لو تا ولاتس نو او نشی اورولے تکنو تا بلنا ازا ولو مدبرین هر کلا چوگزدی شا کونکی تشبیہ خفکی گما ستاددی قوم ده د کافر مثال په شان د مړو نیمړو او تمړو تاواز نشورول نو دای دا تام نشورول او ګره تشبیہ فعدم سماکه خو هغه فائدہ, فائدہ بل کناخ لمړو لمړو فائدہ بل هغه دا چې کم ده مړي بالکل ناوړي او کافر خو اوری خو سما سماد قبول نه دا او ریدل او ریدل ری د قبل دوندي دانا چه ای نفی دے اسما سامان ده لا اسماو دعاو سره سر او باس پر انشاءاللہ پا خفل ذا بانده مختصر بیاو کما و لا تسمی اسمت دعا کتو ای نفی دے اسما چه کم دا و یرا اورخ و اورخو فائدہ نشی غستے دا مطلب دے نوچه فائدہ نشی غستے نو او ریدون اب بیاتیت سر کر دی دا سر چه بل دا کوا چې او ی خو تن شهورلی پ غمبر تائ نو چه پ غمبر تالائ تن شهورلی نو تکم تک کو جای چه ته وتور تک تکم د باغ مله ی د کمم باخته پرې کاکوایه کا یو <تصفح> بتی ترییل کللو د کوټا کې یو مشر کو پلیتو نه چه کم دی وی کاکگانان کا وئ چې مړی ناوری و کاکاگانو لا تمل موتا کې نهپ دیماده د ساانه ده پاګلای ته د مطوا او د مطوی نه خبرې ک نه چه متواسه تاوي متواسه تاوي او کته وای چې نه اوری خووري هوتنه شاورول نه ما دا مطلب بیا سي لا توسم سمت دعا ته کوڼ تنه شاورولې کوڼ اوری اوری فوته تنه شاورل داسي کوڼ اوری کم ځای کې اوری او کوڼه کیسه نن یو کال مخک ما کړو که چاته یادې بیا نه کومه وگدا کی سدا وقت بیا لگی اذا ول لو مدبرین خصوصا هر کلاچ دیو گرزی شا که انکی و ما انت بهادی الومی او نیت لار خودن کلونتا ان زلالتین د گمراید دینا وان تصم بالله یومن بیعتنا نشور ولتا چاتاچ مگر نشور ولتا مگر چاتاچ ایمان داری پاتون ز من باندیو دی ویغاڑ کی خودن کی وداو گورا و دینه به ادا معلوم شو چی صرف مومنان اورن کافر و بیا اوریمنا دای وای وګورئ ښالو دین دای طالاتوس مل متانه وای دا نه ثابتېږي ځکه چې دین نه دانه ثابتېږي کافر خووري وای پاگل وایا ما که یاد کې دوه خبرې وي تشبیب علی غوا یو پای یاد کې ذکر د مشبه بل په یاد کې ذکر او د مشبابه هی دې ځای کې اوس بیان د مشبابه به د مشبابه نه د مشبابه مشبابه به پخپل ځای باندې پر خو د چمړې دی هغه بالکل ناوړه نه بالکل ناوړه مړې بالکل ناوړه هغه پخپل ځای پر خو ده دې ځای کې اوس سماد قبول ذکر کوي یو بیان د مشبابه چې کافر دي نو کافر بالکل نه قبلې قبلې نه مؤمن قبلې قبل واذا وقال قوله الله او هر کله چې واقع شي په دې باندې آزادو تاسو هر کله چې واقع شي ازان په دې باندې راو بابا سمنګ د دې لپاره یو د بایو زنده سره یو حیوانو د زمکنا د زمکنا تکلمم چې خبره وکړي د سراچ به شک خلقه پیا تونو د الله پیا تونو سمنګ باندې لا یقین ن کوي شیخ د شاپور ذکر کوي وای د صفاده د اخیر زمانه کې و د صفا ډیرینا يو زناور روزي دا غير پلاس کے بعد موسى علیه السلام اغام ساوي آسا او سپین محر بلگئی پا مسلمانانو بانده او پا لاس بانده بيو گوتایوی بي دا سلمان علیه السلام او پا غير بانده بطور محر لگئی چه پا کافرو بانده او دا دی مقصد بداوی چه کافرو تحمیق و بوقوفتيا ثابتای چه دا انبیاء و خبرمو نمانلا او نن دمرا بوقوفای چه دا زناور خبرمانای نورم اقوال لیکشتل او یا او واقع ب شي پهبانند واقع ب شياعضا پهدیبانندې په ثب د چې دی زلم کله نودی ب نه توک د ف دی نو شي کولی خبرې بنو شي کولی د ف او الله یا راوو د لالی اکلی یا متفرې په دوی مداوه چې متصرف صریف او کار ساز الله دی الله اوم یارو عدی غونونه کله چې بې شک موه ګرزولې د شپله د پااره چې تا سوه د یاره مک پغې کې او رزمو ګرزوللی د روخانه بشاکهمهه پهې ک د لالی دپار دا قشا ایمال ل راړی و یا وما ينفقوا تقربا لربهم فغرز باندی چگو اولشی پشپلهی کی پس مړه یا سوق چې پس مانونو چې پزما ککیدې الا من شاء الله مگر آ سوق چیو غړی الله خو خشد الله یا مراد, مراد تی اسرافیل علیہ السلام دی یا مراد تینا حملتو لعرش دی یا حوری و غیلمان دی یا جنت او جانم دی اللہ اکبر و کلن او طلب و طلال را بشیدی تا داخرین زلیل وطن الجبال او وینی بطو غورونو لارا تحسبه گومان بکے تپای بندی د کلاکو و یا تمر پشان دروانه دلو دواری یزه د تیز رفتاری دوجن بتابه وایګنه ک دا ولارد دی واغه دومره تیز دی چې تبوایګنه ک ولارد دی داسه بزی څنګه دا کار د الله تعالی عظات چ مضبوط کړل لريو شی به شک د الله خبردار ده پاس باندې چې تاسو وای کوی منجاب الحسنہ ار جا سوګدې رات لول په یو نه کوي باندې پس دد پارو ور بوی دا نه وارابید مراد د حسنین توحید ده او د توحید نه خو بهتاره بل ششیدانه نوچینشت نو, نو بیاول داسوی اصل کې دلتا خیر مقدم ده الله اکبر خبر مقدم ده او منها کې دامن سببيه ده اي من جاب الحسنتی فلهو منها اب سببها الجنه او خیر نه مراد اچ کم ده آګه جنت دی چا چيرات له لوک له معنا برابر شي پخته کې چا چيرات له فلو خير منها پس د دې لپاره جنت منها د په سبب باندې د توحید په سبب باندې ول جنته او هم او دئ من فزاین درزه د یاران یو یا یا مزن پدارزه کې باندې امینون امن کې بوي و من جابی جا به سیار جاسوک د چرات لوګ لوب با باندې نسکور بکلی با شي مخونو دئ باندې نسکور بکلی شي مخونه د پور کې بدل باندې ور کول د لرمګر دا, دا, دا سوچتا سو, سو, سو عمل کاو د ابدا دی کلی اعزات چیزت او چیزتی ورکړی دلرا او د خاص د الله تعالی لپاره دی هر یو شی او حکم کله شې ماته دا چې سم زده ول غاړه کې خودونکو نا او دا حکم رات شوه دی چې اول ولم قران فمن اهتدى پسر جا دی چې پای هدایت بیا مونده فانما فا نو بس به شک خبر دا د هدایت مومی امید لپاره د فائدې د خپل نفسه او شوق چې گمرا شو نو پس اوایا چې به شک زوی زیمد یاره ورکونکو نا وقول الحمد لله تفریض دویمه داوا چیکار ساز الله دے ګور دوړ داوی بیاړی اوله دا دویمه داوا کار ساز الله هوا چې صفاتونه د کار سازي خاص د الله تعالی د پردي زر دا چوبخه یتا سو تان نه نه خانې د قدرت پلو فتعرفونا او پی بيجنې تاسو غیلرا دویمه داوا اوله داوا چې عالم الغیب یو الله دے وما ربك بغافل ندربستا نا خبره داسنا چتا سو عمل کوي الله اکبر امتیازات د سورته سورۃ ممتاز په دې کول سره فتا بسمزاحکن سورۃ ممتازو پتا حیف د بلقیس سلیمان علیہ السلام صورت سورۃ ممتازو په مملکت د بلقیس باندې سورۃ ممتازو په بیان د مملبا نه سورت ممتاز او بیان د هود هود باندې سورت ممتاز او په بنگلاد وسلیمان عليه السلام باندې سورت ممتاز او چې په بسم الله د درمیان کې بسم الله الرحمن الرحیم راغلو سورت ممتاز او په دی باندې چې ذبیل قص اغط تخ سورت ممتاز او پدې کلمه باندې ا هم اللهم الله پینځه ځله دا کلمه ذکر کوله دا, دا, دا رنګې په بیان داغه نو هو کسان او دا نه قومونو دا یې باندې ممتازو دا رنګې سورت ممتازو په بیان د دابې باندې سورت ممتازو په دې باندې چې ما ته حکم شوه دې چې سب قرآن خلقو تخایم او قرآن بل علم داوانا الحمد لله رب العالمين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 نتلو عليك من نبع موسى و فراون بالحق لقومی مؤمنون سور قصص ماکی سورت تی ترتیب در قرآن کریم کی اتیشتن لنبرد پس در سوری ناملن او ترتیب دو نزول کی یوکم پنزوستن دے پس دو سوری ناملن نزول دو سورت دو سوری ناملن بات دے اللہ اکبر عربت دو ماقبل سورت سوری نامل سر زائر دے بس نزول دینا بات دا سر آغل دے دیو جناور پسیخو دے بلدا چلتاں ترغیب الکتاب او اولا ندلتاں داسه ارانګه التا دوا دا وی ندلتا کی دا او نام ذکر کوي په اخیا تو د موسی علیه السلام, السلام باندې دارانګه عبادت دلایل مطالبه اکل ہاتھ و برهانکم سرا <تصفيق> آیات نمبر 66 کې موږ دلته دغه څخه مطالعه به دا اره یې ال تنفی فی الالم وشوا موږ ال تنفی فی الدعاء او الالم دواړو کوي داره یې ال ته او ذکر شوه نودل په تشجی او بهادیوررکي په بیان د ممسبان دی چې تاکلاشا او دا مسله ورو عرب اسمی د صورت ته بیاال لامون ګرې پهشان د نعمل د قوم خپل کې او تشجیر آکنون لرا پا قصص د موسا چوگر زمون دا کورون دای پشان د کورون دا عنکبود او غالب شمون پا دای بانده پشان دا غلابه دا روم په پارس بانده او جهاد کو پشان دا جهاد دا لقمان دیده دا پارسی شیس سجده دا احضاب دا پار دا کلمات استا دعوه دا سورتا ات تسلیه تل نبی صلی الله علیه وسلم وال مؤمنین بواقعه و وبنی اسرائیل مؤمنانو د تسلیه دا او نبی علیه السلام لا بواقعه د موسی او د بنی اسرائیل باندې خلاصه د سورۃ دا چې سورۃ د رے بابونه ده اول باب ا د 10 اول نواخلې پر 43 نمبر آیاته پوره دي او پاهي کښ احوال ذکر کوي چې اپ موسی علیه السلام راغلیو دویم باب ا د آیات نمبر 40 لس تر 60 تر پوره 60 دا یې یو څو خبره ذکر کوي اواله صداقت د پیغمبر پاک 44 نواخلې د 44 سپورې 47 کې علت د ارسال الرسل چې بیا سره راغلی وو نارنګ درې ما خبره استراس باندې او دا جواب سره تهدينا او چیلنجنا 48 نن تر 51 پوره دلیلن نکلي د پخوانو مومنينه نا ا بیا تر پچمن پوره او 56 کې تصلي نوي عليه الصلاه والسلام تا او ذکر دا موانه او دا غي شي دریان دا ا دې کاژړټ تر اخیره پوري اې کې فی دنیا او تخویف فی اخروی سره د بشارت نا 68 نه تر 76 پوري تینځه ادلای عقلیا 86 نه تر 73 او تخویف د دنیاوی د 77 نه اربعاسی پوره او آغه اوموره متفرعہ چې هغه متفرعو په واقع د موسی علیه صلاتو والسلام پوره اې باندې متفرعو اځه او تسجید ور کوي او اختتام په مسالې د توحید او اوس اول باب او پدې کې حالات پا موسیٰ علیہ السلام بانده اول حالت تواسیم مین اقسم بطولیه وصنائیه وملکیه یا اسم من اسماء اللہ تعالی لیکن سنسے مخ تیر شروع دا اللہ دا یا نم یا مطلب دا چې دا الله پاک بلندی دی دا الله پاک سنا بلندی او دا الله پاک بادشاہي مې نه قسم وي پای مې نه قسم وي والله اعلم بمرادی تلک آیات الكتاب المبین دا دي آیات نه کتاب واضحا مبین الظاهر و لئ اجازي و المظهر و لئ دا سی کتاب چې د خپل اعجاز دوجه نه بالکل ظاهر او خپلو خپل احکام لارځه راون کوي الله ناتلو আলাইک من نب الانسان لولمږه پتا باندې دا خبر د دا موسی او د فرعون نا بل حق بالکل په سچ و باندې لے قوم یمنون د پرده قوم چې ایمان را دي به شا فرعون دا حالت اولاد او دې کی ذکر کئ کیف وصل موسی اله فرعون او دا وتر اغا نا پوری وی حالته اولاد دیارلسم نمبر ایا تا پوری او دې کې دا ذکر کای کیف وا سلام موسی اله بایتی فرعون موسی کور د فرعون ت آه ذکر کای ان فراونا بشکا فراون الا فی الارض سرکشی کړی وا او ګرزولی هو او د شیآ ټوکړي ټوکړي وستا یستو یفو حال کی چې کمزور ک کمزوری کا ولا به یو ډلا چې حلال ول به سامان ده وستا هي نساء مونږون ده وی پری خو دی لونه ده دی انه وانو ریډ ان نامنا او خه خولمږه دا او خه خولمږه دا یا خه چې ین سانو کو منګه سانه کو احسانوکوو حالله نه په باندې چې کمزوریکل شوي او دی فمن کې او ګزومونګ ل را مشرران او او ګرزو موګهغې لراوا سان وا نو مک کېناله هم موطاق ورکګد لرا فمن ک او اویمونګه فيونو همانته لهکارو د دته له کارو د دواړهته مند نه ماغکانو یخضرروونه چې بتیېدل هغه مغوبیت دد چې د بتیریدل او حای او وه وکلهګه لا ام موسی اوس زامن ال دل د خلکو موسی علیہ السلام مور سره غم پیدا شو زما زې رحم ال گی الله را العزتو الله رب العزتو دا موسی علیہ السلام مور تا ځله کې دا خبره واچوله چې تر دا خپل زې دا یوسند کې واچو وا سندک پرېګ دا دریااب کې الله اکبر دا سی هغه و او حینا او زڑکی وان چولا منگا الہو من موسیٰ مرد و موسیٰ صلی اللہ علیہ دا خبره ان ارزعی دا عمر اولا ان ارزعی دا چې پیو ورکا دے خپل بچلا دے فا اذا خفتے علیہ پس ہر کلا چویرے گے تا پدا باندے فالقی ہی فیلی امی پس اور زوان دلرا فیلی امی پدریاب کیو اللہ تخافی اوالا نهي ولا تخافي او مې رېږه ته د غر کې دونا ولا او مګم جن کې ته په جدایي د باندې دځمه نهي دا جنہ اجمعو آياتن فی القران مفسرین ذکر کړي ان اوله خوخبرري ان را دوی کې بشه منګ را دو پس کومپیو دلاره ی کې تاته وجههلووه دو ما خوشخبرري وجهلووه منلموننو صلینا او ګر زون کېو منږ د لرا د انډنا فته قط وه آلو فيرانا پهچ کاغه فانو او چد که آغا لرا فیران یعنو دید پارا چین جامی د چیشید دید پارا دشمن او غم بیشک فیران او همانو لخ کرده دیدوارو کانو خاطو این و لوی لوی گنا کون کی لوی لوی گنانگار او اوی او خزید فیران اوی او خزید فیران لات قررت و آین اللی چه سنگ راواغ است فیران او ګټونو وروي دکه زما را سړې دی و ما ختمه ال او ویوجنه مې هغه وتوي آسي وینا نانا کې دیشي زما شي وقالت دسترقى و قاله تممراعتو او اوغا خضې د فرون قوران توي نللي ولک دا یخواله للی زما دستګ او دسترګستا لا تا قولو هموج نه د لرهساقرري ب داين فه چېفاده بره کې منطیا به اوګو منګد لره بچخپله او وهومله یا شوو نود او شوفو عادو عمي موساه أصبعا شواه أصبعا فعاد أمي موسى أغس زلو دمور دموسى علیه السلام فراغا بقرارا إن قادت لطوب, لطوب دي بيه بشك بي قريبا واج إظهار كده بيه بي بده بانده لولا عرض بطنا كچر نوه دا خبرا مضبوطيارا استه منغا فضل داغي بانده دي دا پارا شجاد کامل تصدیق قون کنا وقالت لأخته مومنین املالمصدیقین وقالت لاخته قصيه فبصرت او وی هغه خور دلته قصيه لا لا شاور پس به عن جنوبن پس کتلک والد دتا عن جنوبن د کیناره نا د کیناره ندری دی یو مانا د کیناره نا یانل دې معنا ما د اجنبيتنا سره د اجنبيت دا څنګه نشنا کړه یا ان جنوبن ای ان شوقن دیمینه درې معنی سره د اجنبيتنا دیمه معنا ما سره د ان جنوبن ان جنوبن ای ان بودن د لره نه کیناره او ان جنوبن درې معنا ای ان شوقن او درې مالو مانو, مانو ته کې شمول له مطلب دا الله اکبر یعنی لره نا ورته پمینه کتل او ځان یې اجنبی کړو دی مان ته په کې شو موله و قاللهته اووی مور د السلام سلام خولی وختې خو د موثاله سلامتهخصصې لاړه شور پسې په ب صورتت پ دی کاتللب اغته انجننو سره د میې نهنو بین نه سره د عجن نه بیایت نه انجننو د لري کېناري پویدل و حرظام او بندې کړې منګه آلی په دبانندې ال المراض یا فیوررکون ک زنا نه مینه قبللو مخکې د موور د موثالله سرلا خورد موسی علیہ السلام آیا تا سوتا پیداسی او قربان دواس او کورواله باندې چې باروارش به او کی د دستا سوده او ا له هود د د پاره ناشه هو نا ویوا خیر فا فرددناه اله امه پس کمګا دی موسی لرا مور د د پاره چې یا خیش تر دغه او غمجن نشو دی له چې پوشی چې به او حد دا تعالی بلکل رشتیا دا لیکن اکثر دا دے خلقنا لا یعلمون نپویگی دے واقعا کے دے یو حالت کے دا ذکر کلو چه سنگا موسا راغے او سنگا فرغون راو آغستا اللہ اکبر نور پیور کنک زنانا راتلی موسا علیہ السلام دا چا سینن آغستا خور و تیزت او نخم اللہ اکبر او مفسرین ذکر کئی چه کلو تا دا او خودلا چی دا سی او زنانا دا اوورپې سوال جواب راولکو غیر تنه ښه و ز دشمن کور نه ځما موثال سلام خ د خپل کور ته راغې موربولله چې کمې په یوررکل او هلته کې عجیبه کارو د پغون نه تن خام اغسته الله چېڅق اغ بیا داې والما بالاغ اشده نه دوی حالته او دا به د ایکی لمبر ایاته او دی کې داې کرکي Kaifa wasala musa ila madian, Kaifa wasala musa ila madian, musa madian ta والما بالا غ عاش ده هر کله چه سې د خپل ځانته او قایم شو په خپلو فبان دی ماه خ مضبوط شو آتهناو وررکمګه د را حکمه فه د دینو یا حکما نووبته ما او پووه د دینو وکهلی کا نه جزیل موسی ورکم ګنې کو کارو تهوه دا حالال او داخل شو د خارته حالله غفلتې من آالیا پهغ وقد د غفلت کې دسیدون کو د غرمه وخت او فواجدا فیها پس وی مندل پدیکه رجولاینې دوا سړی یا قطاتیلان چې جګړه کوي لا هاذا دایو منشیاته د ډلې د موسی عليه السلام نو یعنی بني اسرایلونو وا هاذا او دالمین عدوه د دشمنانو د تنو یعنی قفتو فاستغاثه الذی پس امداد اوفته د دې موسی عليه السلام نو الذی اغه سړی چې دلې د موسی نو په مقابله د اغه سړی کې چې دښمنانو د موسی عليه السلام نو پروا کا زهو پس څوک اغلا فالسوق ور کاغلا موسی علیہ السلام فقض علیه پس په سلد مرګ او د باندې قال هذا من عمل الشیطان قال هذا من عمل الشیطان و موسا داد عمل دا د عمل د شیطان نو انه بهشکه ان دا شیطان دعدون عدوون دشمن ده مذللون خطا کون که مبين سرغندو اوس ګرس هازا من عمل شیطان ظاهر د قران کریم نه دا ملا دلته معلوميږي چې د قتل تي ویلې دي الله اکبر او قران کریم کې خرازي الا عبادکم منهم المخلصين ښونه شوی انبیاء کرام آبا اب محفوظ وي د شیطاننا الله اکبر نو څنګه ديځه کداوي چې از همین عمل شیطان نو مفسرین کرام یو جواب دا کوي وې دا بظاهر قتل و ازه بالکل jihad لیکن بظاهر قتل نو زکا نسبت شیطان ته کوي او نسبت کې الله ته سوء ادب ده به بد ادبی دا د دیو جنې الله تعالی منسوب کړي بل دا چې دا عمل د شیطان وته زکه قتل توي چې دا سبب د انتقام او ګرځیدا نو دا تا مشکله شو یا هازه کې اشاره مقاتلی ته دا جګړه د قیپتی او د بنی اسرائیل او دې کسه دا د عمل د شیطان نه دی دا د شیطان عمل دی یا دا دي دا ظلم د قفتي ها دا دا ظلم د قفتي دا د عمل د شیطان نه ده قال رب و موسی علی السلام ایراب زما انی ظلمت بے شک زلمت ما ظلم کړه ده نفس په خپل ځان باندې ظلم میکړه ده زیاته میکړه په خپل ځان باندې فَاغْفِرْ لِي فَرْدَوَاتِهِ فَمَا بَانِدی فَاغْفَرَ لَهُ پس پردوا چولال الله تعالی په ځمان دي ان هو هو الغفور الرحیم به شکدا الله تعالی به خن کې مهربان دي ظلمت نفسی ما پس خپل ځان باندې ظلم کړل ان ځان غا ظلم سو چې اوس په مې د کلي نو باسی کنه د کلي نو په مې او باسی نو دامه په ځان زیاته وکړه پرداره باندې واچې نو الله په پردوا چولا الله اکبر یا دا چې ځان ته ما ظلم کړره نو دا د قابلیت د حسنات الابرار سیئات المقربین نه ده د نه مقربینو د هغه نه کانو دا چې کم نه نه او د مقربینو غناونه آو شانتی حسانات الابرار سيئات المقربين يادای زکه ویلو چامل خلاف اولاو د دیوا جنیدا ویلو چې ظلم تو نفسي یاد ا چې پترې ته تعبد او د عجز ایسرا قال ربي قال رب اوی صلات و موسى عليه السلام ارا بزم ما به مان امدا په سبب دا چتا نه متونه کړی په ما باندې فالن اقونا فسهر غس بن شما زو زهیر للمجرمین اما اغه امدادی چرم د مجرمانو یعنی چې قفتیو داغه به چریم امدادو نکما امداد داول دوا قسمه دی لکه حدیث کرا زي ان سر اخا کا ظالما او مظلوما د ز اور خپل امدادو کا کا ظالمه او کا مظلومه الله اکبر صحابه کرام چې ظالمین یا رسول الله څنګه ويمداد کئ نبي عليه الصلاه والسلام فرمال د ظالم امداد دار چې دا غل لاسونی ولاس د ظالم لاس نیوال ظالم ظلم کئ نو دا غل لاسونی اوس خلق ظالم سره مرسته کوي الله اکبر نو موسی عليه السلام ویل لاس نیومم فلن اكون ظهيرا للمجرمين امدادي با نظر سمزه د مجرمانو مانس لاس بینيوم لاس یا دان چې موسی علی السلام وي چې د ملک ظالمان لکه فرعون دي نو زو دلته بیان نظم زکه زما پتلو سره دا غي لخر سه واکیږي او زو دا غي امدادي ګرځم زو دا غي امدادي ګرځم نو بس زنه زم ته وچنا فاصبها پس سبائی که فی المدینه تی پخار که خایفن یری دونکه یا ترقب و انتظاری که فا ایزا اللذی استنسوره پس نا صاف آغا سڑه استنسره بی الامسی چمداد قفته ددنا پرونه یا استصرخو بیای طلب دمداد کو ددنا قال له موسا وی دته موسا علیه سلام بیشه که تیل خواه مخواه زیادی که انکه یو سرکشا سرگند لغوی ام مبین سرکشا سرگند فلما اراده وس موسی علیه السلام د ته لا خبر وکړه چې ډیر وخت لري غوبل جوړ کړي بس جنگ دی او ته او جنگ دی ته او د ته چا یې سو خبر وکړه او اراده وکړه چې دا دشمن الله چې دا دشمن او وځنی او چې موسی علیه السلام څنګه په هغه پر اراده کوله نزور نه چې دلا ورکړه نه د ساره یاره پیدا شو د ویګنه کما ته راځي انو بس هغه خبره پښکره فلما اراد فسرکل اچیرا فلما ان اراد فسرکل اچیرا دو موسی علیہ السلام دا چلاس واچوی ا وسړی دا دشمن دې د یا موسی نو دیویری دګنه کما تاوی نو اووی دې بنی اسرایلی یا موسی موسی علیہ السلام آیا ته اراده کوې تو وجن مال لاله کسنګ چې تا وجل او یونا انسانو بیل امسی پرون اراده نه کته الا انت کونه جبار مگر دا چې تشه زیاتی کاون کې پزما کا کې وا ماتورې دو ان تکونه منه او اراده نه کې دا چې تشه د نیکو کارونا د اصلاح کاون کو نا تو غړو اصلاح کې نا ځان زور کول غاړي ان توریدو نو نغواړي تو مګر دا چې شه ته زور اور پزما کا کې او نغواړي ته دا چې تشه د اصلاح کاون ګنا وا جاء او شو خبره پاشوا خلق خ اغه موسی عليه السلام وجله موسا سړی وجله دی دبار د فرون ته خبره اوور سې ده او را جممه شوي را و اوس چې کمدننو دی به ووجنو دیکې یوتن راغې په منډه منډبانند دی خبر راړه مثال اسلام تو ضا پارلیمنټ را جممه شوي د استستا خلاف چې کمم دی سره را جم شوي دي و چې په باجهړه بمبارري کوو مثاللهصللاته سلامې د صحیید نو سره را جممه شوي دي د فغون را جممه شوي د اولهښکارې بمبارری کوي ښه. خبر راگے موسیٰ صلی اللہ علیہ او مدین تورا سیدو و جاہا رجل او راگے یو مرد مجاہدو من اقسل مدینہ من اقسل مدینہ تے دا اخیری سر دا اغی خارنا یساچ منڈی والے قال یا موسا وی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شکا غٹائیٹو یا تا میرونا غٹائیٹ سرو یا تا میرونا مخ کے برگو اسر را غټ ټایټ برګو مخ کې د واجاول د مسلمانانو وینې توې کړه او اوس ټیکرانو سر راځم شوی دی انل ملع به شک غټ ټایټ یا تمیرونه جرګه کوي به کا پتا باندې دل پارا او اجنی تعالی فخر او زترل دي کړي نه د استاد پارا مین الناس هی یماد خیر فانو نه منها په خه جا ته منها من دا هنا خفطر قو خفاان يریدونې تقببوللارري تق یا انتظارري کوو یا یا تق ق پرو رو کالو کاله موثال اسلام اه به زمانې جاتره کې مع له من قو موالی می د قم ظ نهقومم ظالب نهوانې جاه کې د چې قتل د مصالح اسلام صلی الله علیه و لرا زنب او ګناه نو لکه غرايب القرآن وي او دی کی دلیل ده په دې خبره باندې چې قتل د قفتی لم یکن زنب دا ز نو ورنه مصالح اسلام بیا د ظالمانو ولې وي ظالمانو ته بیا ولې او ظالمانو ته چې قتل ونه الله اکبر او ګوره دین د امام سلام ثابته شو چې او زای کې ته کمزوره او ظالم راشه او تا وجنی نو تخپل ځان حفاظت ده پاره اغه کلی نه تلی شي چې ته ځان بشکول ده پاره لاړ شي او دا کلی نه اوزه ده کې اس دغه نشته دا چې چې ته دای لړشه بمباره شروع کی او چې کم کمانډرانی د مجاهدینو غي چې ته پنا واخلندې هه وګوره کنه او تخطیدل کنه ای ګیدړانو وای ګیدړانو تاسو کم ځای مرسته کړه ا <تصفيق> <تصفيق> او پناغستر تختیدہ لند د نویا ولما توجات القامدیان دغه دریم حالت ذکر کئ الله اکبر اوس موسی علیه السلام د دویم حالت کې خو ذکر کړه چې موسی علیه السلام د دیوچنا ما دیان تلال مدین توراسه اوس التا مدین تا چوراسه نو د دې دریم حالت کې او دا به 28 لمرياتہ پوري دې کې دا ذکر کړي چې مایشته فی مدین و وصوله اله شعیب مایشد اغه سو او شعیب علیه السلام تا څنګه اورا چې څنګه ملاو شو ولما توجها ارکلا چده شو په طرف دمدین باندې قالا سربې وی وی کریبد اچ رب سما ایه دی نسوا سبیل دا چوبه تا لار برابر تا ګدر دمدین تا یو جماعت د خلکو نه چې سروي وب کول واوجد من دونهم امراتين تزودان او وند ما سیواد دغه خلک نایو د وسنانا تزودانه چې شړلې خپل ساروي شړلې خپل غړي بيزي د اختلاط نا یا منې کول خپل غړي بيزي رښتوست کولی او بوت نه را پره فده موسی علیہ السلام انبيات چون کی غیرت نا کوي اجه داو کتل چې ګورا دای ما خپل ساروي وبکوي او خوزی او طرف تولاری دی دا او خوخ خبره نده خوزی للمبر مخکوار کلواری چی موسیٰ علیہ السلام تا پوز کئی قالا وی موسیٰ علیہ السلام ما خط بکو ماسا دی حالت ستاسر دوارو قالا تالا نسقی اوی اغی منگا نو بکایوخ تر دی پوری چوا پشیر ریاو آشپن کی وابونا شیخن کبیر او پلار زمنگا شیخن کبیر اغا دی بودا دیر زیات کبیر دیر زیاد دیر بودا دی او مفسرین ذکر کئ لگا امام رازی رحم الله تفسیر کبیر کی ذکر کئ دارنگے علامہ ابن کثیر رحم الله ذکر کئ دارنگے امام قرطبی وغیرہ ذکر کئ وی ول اکثرون علی انه اکثر مفسرین پدې باندې چې دا شعيب علیہ الصلات والسلام علامہ ابن کثیر ذکر کئ وی وقد اختلف المفسرون فی من ھو علی اقوال احدھا انه شعيب علیہ السلام الَّذِي <اللزی> أُرْسِلَ إِلَىٰ أَهْلِ مَدْيَنَةً وَهَاذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِندَ كَثِيرٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ اللہ اکبر دانیں گے امام قرطبی ذکر کئیو اکثر الناس على انہما ابنتا شعیب علیه السلاة والسلام وهو ظاهر القرآن ظاهر د قرآن نه دا معلومیږي چې دا د ولول نه د شعیب عليه السلام نه او دې دا, دا پلار دا شعیبو فه قالله همما پس او ب کللو ساارله اوما د د دواړو دفاه متته والله بیا اف شو لا لي سوورته ف کاله ر ان پس را به زمانیننیې بشه ځللیمان ځلته دغڅ دپاره چې را لږې نو الله ن ډوډی اوغه تاری پهې بلکل نرګې چې د دایې تاری کو چې تا اوماهله ډډی را کوئ غرايب القران د كرماني عاد حسن بسن نقل کئ چې سواله زیادت په علم او عمل علم او عمل کې سوال ځاللو کې سوا یا الله علم را لسیوا کې فجاءته فسرا ل د تائه د همایا د دوړو نا تمشي شرار و نه یا انا ان سرد حيا حيا الله اکبر مفسرین کرام ذکر کئ واضعا ثوبها على وجهها را غرزوله او خپل کپلا کپلا شیل على وجه خپل مخ باندې پردا کړه تله قالت ویې وی ان ابي بيشک خپل رضما يتقبل تاله را دینه پاره چې بدله در کې تاله را در کې تاله را اجرما اغا مزدوری دا آغازو چتاو بکڑی دی ساروی لانا زمانگ دا پارا فلما جاو پس هر کله چراغ موسا علی صلاة و سلامو بیانو کپا باندې د بیانو قالا لا تا خافو اوی شویو علی صلاة و سلامو یاری گتو تا تا تی جاتو منتو دا قوم ظالمنا قالت احداؤما نجوتا من القوم ظالمین مفسرین کرام ذکر کئی چکل موسا علی صلاة و سلام راغن دیوتا کې دی خدا بے موسی علیہ الصلوۃ او فرمای لا ناخذ علی المعروف منګه په معروف باندې هیڅ نه اخلو پنه کوي باندې موږ نه اخلو شیوه علیہ السلام ته دا په معروف نه دا من عادتنا علم النزل دا خود مل مستوب زمنګ عادت ته څوک راش نوم موږ مل مل دا څه کو تعالی موږ نه کوي دا وج نه درکو خو بیا اعتراض دا আজি چې اغز بالمعروف نه کو نو بیا د موسیٰ علیہ السلام تولی بیا ولی تال تاکی چروا تاوی اید نابی یدو اوکا لیج زیعہ کا, کا اجرمہ ساقیتا لن دی بیا تولی نو مفسرینی کنام زکر کئی اصل وجہ داو چه دیور تا داوی دی دوارو خیندو وی وابو ناشای خون کبیر زمنگ پلار ډیر بودا دے او د چه د خضوالت تا قتل آدیر زیاد پاک دامنا وی دیر پاک دامنا وی نو د چو او قتل وی ہو, ہو د نړۍ خپل ار بسنګي چې د دوی داس تربيت کړه دي شوقي پیدا شو ملاقات لترو الته کی الله اکبر ګورئ پدې یو سو آیاتونو کې اراده د هغه اوملیستان والد زمانه د جاہلیت د یو نظريه دا کوي ګر نظریا تو یو نظريه د غي داوا چداغه ظلم دا او چې خزا شهري حقوق سمر چوداغینه بالکل بلکل محروم او شهري حقوق داغه دا بنا دا کیدل دانېږی دا چې داغه باندې د دا هر قسمه د قران او د سنت چې داغه ټیم کې کوم آسماني او هغه باندې بندو الله اکبر دارنګي دا غي دایو ظلمو چغای وداوی چووالا ونه تاکي مزدوري ک زنانا کین کول شي او غټه مزدوري نشي کوله اوسم خلک دا ويره و اسلام شه کم ده دیک تنگ نظری دا خزل او پکاري کرن شه ځان لس غټه واټه کای د قران کریم خزل د تجارت او د غټه مزدوری اجازت ور کوله ده لیکن اگدا چې دا ريکه شراط الیاز بوي دې آیاتونو باندې دا چکم تاسو لستل اوسه په دې باندې الفریق يحيى عبد الله معلمي ا ذکر کوي المراهه فلقران الكريم کې ومن هاذل آیاتل کریمته نستفيد الفوائد التالية د دی اوس او ایتونو مبارک او منګدا اوس فواید راو باسو اول دا ان خروج المرته لقضاي هواي جل منزل من سغ ونحو هي جائز د خز د کور نواتل د کور د هواي جو د پورا کول د پارا مثلا د اوبر اڑل شو یا او بکول شو یا داس نور نویدا جائز دي دغه ما مساله ويدا ان ذلك لا يكون الا لضروره ولعدم وجود من يقوم به خدا با علا داخل زوزی چه انتہائی ضرورت شید و دست سوک نوی چه دا کار پخ.